departamentuko hauteskundeak hurbiltzen dira eta horrarikira edabide guztiak hautagaien aurpegiak eta etiketak ezagutzen eta eskualde bakoitza memorizatzen edo entzatzen bederen. Ase saltsa sortzen den olakotan, paper bat egin behar eta alderdi batek berak aliantza edo akordio desberdinak egiten eskualde batetik bestera. Entxatu naiz, berde eta komunisten arteko saltza ulertzen adibidez, batzutan elgarrekin, batzutan bakoitza bere alde, eta bestetan elgarrekin komunista hautagai eta berdeak ordezko, edo berdeak hautagai eta komunistak ordezko. Eta batzutan ezkerranitzekoak horiekin, kasuren batzutan sozialistaren bat ere. Nola txiki hori guzia eta nola irudikatu horri batean. Gauza bera, zentro eskuinarekin hainbat eskualetan arrunt bat eginik aurkezten dira, bestetan ezin zatituago. Biarritzen adibidez, noku lerdezake, prisonen hain urbilekoak ziren bi pertsona, orain bakoitza bere aldetik aurkeztea, hiruak elgarren lehiakide. Eta horietarik bat gainera, gizonen ordezko zena herriko bozetan venaken kontra, gaur egun oposizioan dena, eta venaken asoant batekin aurkezten dena gizonen kontra. Norbaitek ulartzen badu, espika diezadala ni galtzen aizeta. Elgia da kantonalmenduko hauteskundeek edo orain deitzen diren departamentuko hauteskundeek abstentzio handia dutela normalki. Bain handen den nasmasarekin beldur naiz estela askoz bozkazale gehiago izanen aldiontan ere.